А про Мавру Раду все оповідала. І знов жаль. Мов ніжна бджілка жалілася, дрижала, Миталася, впивалася, Викликувала туго зі смутком І розпливалася горем. Андранаті грав дойну. «Мавро!» Кричав розпучливо від часу до часу, Не тямлячись дикого жалю, притупуючи ногою. Мавро. Він грав, колихаючися всім тілом, мов божевільний. Мавро. Твій батько грає. Андронаті грає посліднє для тебе між циганами завтра. Може, його вже не почуєш, Мавро. Радо лежав обернений лицем на землі, і віддався лише одному почуттю, зрадила його, зрадила, і він не діткнеться їй більше, хіба що по злому, уб'є, інакше він не годен по своїй дачі, не годен, не годен. Голос скрипки вчепився, здавалося лише йому одного болем розвритої і пімстої спрагненої душі. І, мов та осався, наново впивалася в неї, розв'ятрював. Білу дитину привела, чужого чоловіка, чужого мужчини. З зойком тріпаталася скрипка, жріли симбали, чужинця якогось. І він в тих думках і з тим почуттям жалю і зависті сходив неначе з розуму. Білу якусь дитину, в третьому році подружя з ним, мавро, будь проклята! Свою зраду, все горе на твою голову. Місяць згорів повні за високою заліснеї гори і не рушався з місця. Раду, ніби добився наразі голос Маври до його, і скріпка дранаті опинилася, розтріскана коло його голови. Раду, він стрепенувся. Андранаті Андренаті повалився, обічив його на землю. «Мавро, Мавро, ми прощаємо тебе на віки, на віки, стогнав, а по довгій хвилі мовчанки просив. Спіть, люди, спіть, оцю ніч ще переспіть коло нею, а завтра зробите хоч з вас хоче самі з нею кінець. Хто забрав червінці, найбуде її душа або її саму. Чи не так раду? Так, відчувся сухо голос старшини. А відтак назад до пусти, широкої, безмежної пусти. уга пуста, уга ух, ухкав диким голосом музика. А сьогодні ще спіть із вами сіма старі андренаті. І, сівши, підібгав ноги під себе, зарив пальці волосся, заридав гірко, мусив свої маври розлучатися, виходу не було. Кара за зраду, особливо ж у жінок, а тим більше у жінок старшин, мусила завжди відбуватися. Сам найліпше розумів її проступок. І все послідня ніч між ними циганами. Спіть, люди, благав молив. Спи, радо. А діть все закаменіло. Я ж так уже судилася, так нехай і буде. Місяць у цьому свідок, братик місяць, Що нас ніколи не покидає. Спіть, люди, спи, Мавро, спи, раду, молодий остротілий отаман раю. Ви, мої діти, циньте всі, нехай вона Меж вас посліднє добре перспить. Спіть, спи, мавро, спи раду. На наш лиш пуста жде, широка, глуха пуста. Сидьте, сидьте, спіть, мавра, спить, сидьте, спіть. Утихло, спали. Було коло першої години сей ж ночі, Як молода красна жінка Атамана Раду Мавра